Avui és el quart dia d'aquesta cinquena setmana en aquesta setmana en la qual estem continuant aquest entrenament de gestió de l'estrès i del malestar emocional amb pràctiques senzilles, suaus, moltes d'elles mil·lenàries. Avui et suggeriré una feina, una tasca que jo crec que és molt bonica i que té relació amb els dos temes centrals d'aquesta setmana. Aquesta setmana, amb aquest entrenament, ens estem focalitzant en dos temes. El primer, és no lluitar. No lluitar contra les nostres veus i mirar de reeducar-les, de donar-les unes altres paraules perquè puguin expressar-se en calma, sense odi, amb tendresa. I la segona cosa, descobrir i actuar des dels nostres valors. Descobrir els nostres valors per poder actuar des d'ells. La tasca que et proposo és que te que una vida significativa no és una vida fàcil necessàriament. Una vida significativa no és una vida necessàriament sense dificultats, sinó és una vida on el que tu fas és el que vols fer. És una vida on tu comprens que allò que tu estàs fent... És el que vols fer i no faries una altra cosa. No faries cap altra cosa. Pot ser agradable o no, però has decidit i vols continuar fent allò. I per tant, això omple la teva vida de significat. Això omple la teva vida de plenitud. Perquè te n'adones que la teva vida no, no està plena d'obligacions, sinó que el que fas és el que has de fer, és el que vols fer. Jo no dic que això sempre sigui agradable, però dic que adonar-nos que, adonar que a la nostra vida allò que nosaltres fem no ha de ser una obligació, sinó el que nosaltres hem decidit, és fonamental. Et posaré un exemple. Durant els mesos, els, els últims mesos, els dos últims mesos de vida de la meva mare, quan estàvem a l'alta, ma germana i jo vam decidir tornar-nos perquè estigués sempre acompanyada. Això volia dir que estava acompanyada de dia i de nit, de dilluns a diumenge. Els dies que ella no podia, estava jo. Els dies que jo no podia, estava ella. Però tots els dies, sempre, en tot moment, estava acompanyada. Això no vol dir que fos agradable. Això no vol dir que fos més divertit, més bonic, estar acompanyant a ma mare en, els últim, en les últimes setmanes de la seva vida que, jo què sé, que altres moltes coses. No, segurament altres moltes coses són molt més divertides, són molt més simpàtiques, són molt més boniques, són molt més alegres. És molt més alegre, molt més bonic, molt més divertit en la excursió de viatge, llegir un llibre, anar al cinema ballar però ma germana i jo havíem decidit que seríem allà i no era una obligació era el que volíem perquè era la nostra forma com nosaltres estaven demostrant com nosaltres estaven vivint experimentant els nostres valors i aquelles setmanes van ser de, de vida absolutament plena i significativa jo no dic que fossin simpàtiques, ni agradables, ni boniques. Van ser profundament autèntiques. I no, no era una obligació estar al costat de la meva mare. Era el que jo volia fer. I l'exercici que et proposo per avui és que t'adonis que res a la teva vida és una obligació. I que t'adonis que en tot moment... Tu has de decidir què vols fer. Però que en aquesta decisió no pot haver ni una gota de lluita. I el que et proposo és que facis el següent. És que davant de qualsevol dificultat, davant dels nervis, l'angoixa, l'estrès, qualsevol dificultat diguis estic disposat a viure aquesta angoixa, aquests nervis, aquesta malaltia? Estic disposat a viure aquesta circumstància, aquest estrès, aquesta por? Estic disposada... Estic disposat perquè vull mostrar els meus valors, llavors els nombres, llavors els menciones, llavors els dius, llavors els cites, el meu, el meu valor de tendresa, el meu valor d'empatia, de, el meu valor d'amor, el meu valor d'escolta, el meu valor d'intimitat, el meu valor d'apertura. Sí, estic disposat a viure la por perquè vull mostrar, vull viure el meu valor de tendresa. Sí, estic disposat a viure aquesta incertesa, per exemple, la feina, perquè vull demostrar el meu valor de compromís. Sí, estic disposat a viure aquest estrès o aquesta angoixa que ara visc perquè estic disposat a viure el meu valor d'intimitat i d'estar al teu costat quan les coses són difícils. Fixa't que aquí no estem negant el que estem vivint, simplement estem dient que estem disposats a viure la dificultat, que ens obrim a viure aquesta dificultat, perquè per nosaltres és molt més important mostrar els valors. D'on sortiran aquests valors? Doncs aquests valors surten del que ahir, durant aquest cap de setmana, has estat abordant. Els teus valors seran la guia que guiaran la teva vida i et permetran estar disposat a viure el que calgui sense lluita perquè la teva vida sigui una vida significativa. No dic que sigui fàcil, dic significativa. L'exercici d'avui jo crec que és senzill d'entendre però un pèl difícil de portar a terme, no et preocupis. No estàs obligada no estàs obligat a tenir èxit Tenim-ho a actuar a intentar-ho amb l'intent ja és suficient amb el temps amb el temps succeirà de moment tu concentra't en l'intent si vols ens veiem demà